A svéd király. Nem várunk a gyalogságra, kiáltja a király. Azonnal támadunk. A folyóba veti magát, mögötte testőrsége. A naptól szikrázó víz megtelik emberfejekkel. Egyik karjukat magasan tartva óvják a fegyvereket, míg a lovasság feljebb keres gázlót, hogy a túlparti mocsarat megkerülve oldalba kaphassa a sáncok mögé búvó ellenséget. A király, mint minden csatában eddig, most is az élen. Szeme összehúzva, megfordul, int. Igen, ezek az ő mozdulatai, a rövid jelek, a kardot lóbáló kézgutya. Ez a csoda, amit katonái a mögöttük hagyott számtalan ütközet ellenére új bámulattal fedeznek fel. Gyerünk, kiáltja. Hangja rekett, s már a mocsárban gázolnak. Ilyenkor nincs akadály. Az ellenség rémülten ropogtatja puskákat, pisztolyokat, a víz nem egyszer a svédek válla fölé ér, ilyenkor felszegik fejüket, és a ragyogó égboltra meredve ordítanak, sebeiket csak a harc után veszik észre közelharca sáncon, fejükre tűz a nap, lihegnek, a király három emberrel verekszik, minden ütés után egy újabbal kell bizonyítani a többiek előtt, kilövi pisztojait, kardja egy szuronytlökfére, egy testbe nyomul, a lendület mindig az élen tartja, félszemmel mindenki őt figyeli, és ekkor megdübörög a föld, itt a híres svéd lovasság, a csata kellős közepén találkoznak a királyjal, az arcok verítékesek, Lovat, ordít a király. Nagy, szürke csődörre ugrik int, még nincs vége, és sáros, mocskos katonái megérzik, hogy itt a pillanat. Még egy erőfeszítés, és győznek. A betűk gyorsan követték egymást. Egy tatár ront a királyra, hátulról valaki lelövi, a királylova megáll egy sebesült mellett. Zsillendrin, tovább felség, tovább könyörög a sebesült, de a király leugrik a nyerekből, és lóra emeli az erőtlen svédet, maga pedig gyalog rohan előre. Érmet vertek egy csata emlékére. Egyik oldalára ezt a szöveget vésték. Szilváje, palúca gáres hostes vikti. A másik oldalra pedig Lukánusz következő versora került. Vikticis copias Alium latur A svéd király tovább nyomul. Át kell a borüsztenészen, és aztán már a Moszkvába vezető országúton menetelnek katonái. A cár csak harcokra szorítkozik. A svéd tábornokok persze megint hiába könyörögnek. Az élelem fogytán, az eszelős rohanásban már messze maguk mögött hagyták az erősítést, az utolsó hazai sorozás friss emberanyagát, a cár is vérszemet kaphat. Lager tábornok markáns arcáról már a hódolat sem szoríthatja le a megdöbbenést. Egyik taktikai hiba a másik után, de a király int, és ők mennek tovább. Moszkva már csak száz mérföld. Európa királyi udvaraiban diplomaták, miniszterek hajolnak egymás füléhez. És ekkor következik a fordulat, mely az egész világot megdöbbenti. A svéd király délnek fordítja seregét. A kozákok vad és távoli földjére indul. Egy ismeretlen ország legfurcsább zugába ahová a cár adószedői is ritkán merészkednek. A király mindent másképp akar csinálni, mint a többiek, mintha szeszélyes asszony lenne, aki csak a hatással törődik, és nem ezer csatában győztes hadvezér. Már senki sem szól semmit, senki sem ért semmit, csak menetelnek. A világ legfegyelmezettebb hadserege. Elől a dragonyosok, testükön rengeteg sebb mögöttük a csaták számlálhatatlan sora, ahol mindig ők győztek. A kétszersült adag egyre kisebb, olykor cári hat rohannak elő a végtelen erdőségek fái közül. Kalmükök támadnak rájuk víjogú kiabálással, akik mind a svédektől lesték el a harcművészetét. Mindenütt kelepce, de komolyabb összecsapásra ritkán kerül sor. Még mindenki fél tőlük, folytatják hát útjukat, fekete sorokon nyomulnak előre, óriás kezdőbetűkön kelnek át, és friss nekirugaszkodással ereszkednek le a túlsó oldalon. Mindig lefelé, délnek, egészen a lap aljáig. Szeretném, ha eszmecserénk két kétoldalú lenne. Somogyi erre a mondatra kapta fel a fejét. Szembe vele a széken ott ült a svéd király. Hosszú szárú, poros csizmában ült, Somogyival szemközt, a zöld huzatú székben. Aranyozott részgombokkal kivart, durva, kék posztú mely mindig katonái élén virított a harc idején. Nyakra valóként fekete taft volt nyaka csavarva, és hosszú kardja, még narvai emlék, markolatán nyugtatta kezét. Somogyi imény nyitott ablakot, a szobába behallatszott a délután már enyhülő melegében robogó autók zaja, ritkábban egy-egy villamos csörömpölése. A hőhullám negyedik napjának délutánja volt ez. Egy szerda. Szeretném, ha eszmecserénk két oldalú lenne. Ismételte meg a király a mondatot változatlan hangsúlyjal, és ugyanabban a tartásban. Hallgattak egy ideig. Majd a király türelmét elvesztve előre Nem tudom, megértette. Ön előtt lassan világos lesz minden. Még néhányat lapoz a könyvben, és azt is megtudja, hogy miért tértem le délnek. Annyit már most elárulhatok, hogy a Kozák Hetman, a cár alatvalója szövetségesem, aki találkozót ígért nekem a gyeszna mentén. Ukrajna lesz tehát seregem téli szálláshelye. A Kozák pártütők emberanyaggal, vagyonukkal és, ami most a legfontosabb, élelemmel fognak erősíteni, s ha eljön a tavasz, majd onnan Ukrajnából török fel északnak Moszkva felé. A király bal szája sarkát elhúzta, ez volt a mosolya. No látja, most többet tud, mint rajtam kívül bárki. Viszont a bizalom nem kölcsönös. Mindeddig az egész világ diplomáciája csodálattal adózott, pontos és minden tekintetben alapos információimnak, megbízható hírszerzésemnek. Egyet mást öntől is tudok, de valami még tisztázatlan számomra. Somogyi cigarettára akar gyújtani, de keze most megállt a levegőben, benne a vékony fehér gyufaszál. Ezt nem értem, próbálta tagolni a szavakat. Mire kell ez magának? Szólítson felségnek, vágott közbe a király, és ugyanakkor megkérem, maradjunk az ön megszólításnál, ha már én is ezt használom. Közben Somogyi mégis rágyújtott. Nem értem, mi hasznát venné felség, ha rólam bármit is megtudna. Adataim feleslegesek, hiszen egy máskor embere vagyok, ezért akciójában nem tudom segíteni. Csak elterelném figyelmét sürgető feladatairól. Önnek most csak arra a találkozóra kéne gondolni, ott a gyesznánál. Ó, ha ön csak sejtené is, hogy egy magamfajta politikusnak, aki ráadásul még király is, a történelem egyik legjelentősebbje, ha ugyan nem maga a legjelentősebb, szóval egy ennyire exponált személyiségnek, mint én, mi mindenre van szüksége, legyintett a király. Ezért lekötelezne, ha rám bízná, mit tartok feleslegesnek, és mit nem. A mai reggelre gondol, felség, kérdezte Somogyi hangosan, mert oda lenne egy villamoszörgött. Kezdhetnék például a mai reggellel is, búlintott a király. Kardja megzörrent, homlokán a posztóruha meg a nyakra való ellenére sem csillogott veríték, kézfejét, ezüst pihék borították. Elmondom önnek, amit tudok, aztán várom észrevételeit. Örülnék, ha ez az előttem még sok helyütt zavaros kép az ön segítségével kitisztulna. Kezdjük hát. Tehát ön reggel óta olvassa ezt a könyvet, melyben az én katonáim menetelnek éjszakról délnek, a valahol három lappal odébb kanyargó felé. Csak nem fekvő testhelyzetben olvasott, mindvégig ebben a zöld húzatú fotelba hátradőlve, kinyújtott lábát ezen a széken nyugtatva. Ön keveset mozgott ma. Mintha megbénította volna ez a testtartás. Legfejebb rágyújtott, vagy gyümölcsöt hozott a konyhából. Őszi barackot. Ennek van most szezonja. Ön szereti az őszi barackot, de szőlőt is tett a tányérra, mert szőlő után jobban esik a cigaretta. Legalábbis én így érzem, javította a kisomony. Legalábbis ön így érzi, helyesbített a király. Aztán papírt vett elő, valami jelentésfélét, és arról folytatta néhányszor felpillantva hideg kék szemével. Ön tehát reggel kezdte az olvasást. Előzőleg a következő történt. Ön lefutott a közértbe, hogy reggelit vásároljon, de a kapuban megállt egy pillanatra. A mai reggel a hőség negyedik napjának reggele volt. A hatalmas fény élesre húzta a tárgyak körvonalait, áttekinthető és egyszerű volt az utca, az arcok, a házak, sőt, ön még önmagát is egyszerűnek megérthetőnek vélte ma reggel ott a kapuban. Elszédült, amikor a fény lépett a vízszagú kapuajból, s ráadásul cigarettázott. Ezt nem bírom, gondolta ön a kapu előtt a hőség fényében. Ez az, amit nem bírok, a várakozás. Valahogy úgy jött ki, nekem mindig mindenre várakozni kellett. Aztán sikerült, vagy nem? A játék katonáktól kezdve egészen Ágnesig mindent megkésve kaptam. Ön lassan belenyugodott ebbe, de úgy tűnik, hogy vannak napok, amikor nem tudja, mit csináljon tehetetlen haragjában. Többnyire olvasni szokott ilyenkor. Ezen a reggelen is így történt. Meglepp felsége tájékozottsága még ebben az egyszerű ügyben is, szakította félbe Somogyi, mire a király köszönő álszerénységgel meghajtotta a fejét. Csak ugyan. Reggel kezdtem olvasni az ön hadjáratáról, mint aki vár valamire. Odakint, ahogy most is hallhatja, villamosok és autók zajongtak, később, úgy délfelé valahol bekapcsoltak egy rádiót. Kénytelen vagyok elismerni értesülései pontoságát. Mielőtt azonban további adatokkal segíteném önt, számomra még most is érthetetlen kutatásban folytassuk a hadjáratot. Ha ön óvatos felség, én miért ne lehetnék az? Újabb adatokra van szükségem, hogy kártyáimat nyugodtan kiteríthessem és magában mosolygott saját választékos mondatain. Ahogy kívánja, – mondta a király. – Most a gyeszna felé indulunk. Sokat várok ettől a hadjárattól. A szék ott szemben újra üres lett, mert Somogyi a könyvre hajolt. Mucsaras erdőségek sok mérföld hosszúak. Árkász alakulatok döntik a fákat az ágyuk meg a szekerek előtt. A dragonyosok kezükben fegyverrel, a szeszélyes bozótot figyelik. Ezt az árkászokból és dragonyosokból álló élcsapatot Lager Kron tábornok vezeti. Eltévednek a rengetegben, csak négy napi menetelés után találnak vissza a helyes útra. Addigra a sereg ágyúi és szekerei oda vagy használhatatlanokká válnak. De a király hajthatatlan. Tovább. Az utánpótlásból néhány hírmondó éri be őket, tőlük tudják meg, hogy a cár egyre veszedelmesebb ellenfél. Ezzel minden út lezárult mögöttük, hátuk felől éjszakról a cár közeledik. A cár. A svéd király összeúzza a szemét. Az aggályos és lassú cár, az okos és durva, a tudatos és megfontolt. Nem értik egymás tetteit, ezért váratlan kelepcéktől tartva kerülgetik az utolsó harcot. A cár, az érthetetlen vérrokon, aki távorra lökte magától azt a dicsőséget, amit a király most egy nagy rohammal akar megragadni. Távorra, az életen kívülre, a bolond cár. húzza a balszája sarkát. Végre a gyeszna. És itt a lázadó Hetman is vad és fegyelmezetlen seregével. Az összeesküvést a cár leleplezte, társait kerékbe törette, városait felégette, az összegyűjtött élelmet lefoglalta, de a Hetman megjelent. Most, sarokba szorítva, megbízhatóbb szövetséges. Sebhelyes, öreg, de még most is szép arcán, inas testén, mely udvarhölgyek puha ágyában, lópaták tépte földön egyforma közönnyel feküdt, nem látni a kudarcot. szövetséges a felé fordul, és vagyonának maradékára, a septében felpakolt arany és ezüst alatt roskadozó néhány lóra mutat. A svéd király, Hosszú szárú csizmában ül lován, aranyozott részgombokkal kivart, durva kék posztú ruháját porlepi. Összehúzott szeme mozdulatlanul pihen a tájon, ahová annyi csata után érkezett, és az egész világ reménytelennek tartja helyzetét. Diplomaták és miniszterek hajolnak egymás füléhez. Őrült király ez! Suttognak bolond király! Aztán késő őszi, Égszeres éjszaka száll le. A csillagok az égen, mint a száz meg a lengyel nemes asszonyok testén csillogó drága kövek. Talán már holnap belep mindent a hó. Most pedig ejtsünk néhány szót Ágnesről is. Somogyi felkapta a fejét. Ágnes nem tartozik a tárgyhoz felség. Ha az én magánügyeimmel apróságokkal vesződünk, agyonjon minket ez a hatalmas, feldolgozásra váró anyag. Csak a lényeghez ragaszkodva juthatunk valamire, és különben is, próbáld meg ravaszkodni, ha jól tudom, felséget sem fecsérli haszontalanságokra az idejét. Mondhatni nincs is magánélete, nem érdeklik a nők. De, igen, merengedt a király, igen, egyikük érdekel. Egyikük? Nevet is mondhatok. Ágnes érdekel. A délután egyre sötétedett. Somogyi kezét ismét egy mozdulat közepén állította meg a csodálkozás. De most nem szólt semmit. Nem érti. Ön az egészből semmit sem ért. És a király ingerülten kardja markolatára csapott. Figyeljen rám, míg ön ezt a könyvet olvassa. Pályafutásunk közt kapcsolatok létesülnek. Hadműveleteim sikere öntől is függ. Viszonya Ágnessel az én viszonyom. Dragonyosaim között harcol ön is, és együtt megyünk a közértbe reggeliért. Ha holnap havazni fog, menet gyakorlatokkal tartjuk fenn a fegyelmet. Leteszem a könyvet, mondta Somogyi. Már késő, türelmetlenkedett a király, Ágnessel folytatjuk. Téved, ha azt hiszi, hogy nekem örömet szerez ez a fecsegés. Somogyi felállt, a svéd király is, és kimentek a konyhába. Somogyi szőlőt mosott, őzi barackot. Behozta az üres szemétládát az ajtó elől, és helyére a gáztűzhely mellé tette. Ne, Kérelte közben a király Somogyi, ez nekem nagyon fontos. De Amaz nem válaszolt, és mikor elfoglalták helyüket, elővette papírjait. Ágnesnek hívták, és műszaki rajzoló volt. Barna haja ellenére bőre bizonyos sárgás árnyalattal csillogott. Beszélgetés közben újai mindig valamivel játszottak. Nyufaszálakat tördeltek, hosszú tincseinek végét morzsolgatták. Felső szemhéja mélyen szemgolyójára ereszkedve tette különössé pillantását, és ön igen szerette azt a mozdulatát, ahogy fejét oldalra rántva hátra vetette szeme elől, homlokából a haját. Rendkívüli lehetőség ez nekem, gondolta ön röviddel megismerkedésük után, igazán rendkívüli. Eleinte kapuajakban csókolóztak, megszórakozó helyeken, később ön gyakran aludt Ágnes fejével a vállán, a lány albérleti szobájában. Ön ilyenkor néha percnyi időkre felébredt, és a sötétbe bámulva valamit suttogott, és erősen megszorította Ágnes vállát vagy karját. Mozikba is jártak. Aztán hosszú sétákat tettek, és ön hadonászva magyarázott, közben többször megkérdezte, érted? Színházba is elmentek néha, és az előadás után szintén sétálni indultak, hogy megbeszéljék a látottakat. Sörözőkben ültek, eszpresszokban, táncos helyeket látogattak, baráti társaságokat, ahol szintén táncoltak, csókolóztak és igyekeztek mindent elmondani egymásnak. Ön például Szabóról beszélt Ágnesnek, arról, hogy szereti Szabót, de előadásait nem szívesen látogatja. Elmondta, hogy Szabó közönös hangon ad elő, csak nem hadarva, Gyors beszédéhez képest meglepően bonyolult körmondatokkal, és a későn érkező diákokat kiküldi a teremből. Kövérkés, 40 év körüli férfi, gyakran izzad, ilyenkor ritkás, fekete haja apró csomókba kunkorodik fején. Elmesélte Ágnesnek, ön bizonyos jelekből arra következtetett, hogy Szabónak valami egyéni elképzelése lehet, amit tárgyának többi szaktekintéje gúnyos mosolyal utasít vissza, de Szabó kitart, mert bizonyítékait megdönthetetlennek tudja, vár, és közben egyre gyönyörűbbre formálja elméletét. Naponta igazolódni látja, és egyre kínzóbb lesz vágyakozása az emberek hálája után. Mikor ön Szabó tárgyából készült a vizsgára, ezt az elméletet kutatta jegyzeteiben, a cikkekben, de nem tudott meg semmi bizonyosat. Csupán a rögeszme szilárdult meg önben, hogy Szabó meg ön remekül megértenék egymást. Furcsa, de így volt. Látszólag, különösebb ok nélkül igen megkedvelte ezt az embert. Ön elképzelte kettőjüket közben, amint élén kézmozdulatokkal beszélgetnek, vagy kis kínálják egymás cigarettával, és csodálkozva veszik észre, gondolkodásuk mennyire hasonlít. Elmondta Ágnesnek, milyen türelmetlenül várta, hogy mikor vizsgázhat Szabónál, mert természetesen hozzájelentkezett. Aztán kiderült, hogy aznak mégis más vizsgáztat egy Bakos nevű docens, aki bólogatva végighallgatta önt, beírta az osztályzatot és megkérte, hogy küldje be a következőt. Ez volt az utolsó vizsgája abban az évben, mesélte ön Ágnesnek, de rossz kedvűen ment haza. Aztán Ágnes teherbe esett. Egy egész délutánt egy eszpresszóban töltöttek, ön sok cigarettát szívott, végül Ágnes kórházba ment és elvetette a gyereket. Később kirándulni mentek, és lassan lombosodó fák közt elmondták egymásnak, mi jut be, ha egy különös formájú darabot szemlélnek. Egy darabot Ágnes tartotta kezében, a színe volt a legfeltűnőbb, kedves, barna színe volt, csillogó, és két görbület osztotta három részre, két vékony, egyenes nyúlványa a hegye felé vastagodott, így az ön egy térdelő, meghajtott felső testű öklét az ég felé nyújtó alakot formázott, míg Ágnes véleménye szerint fején furcsa tapogatókat hordozó, sötét aranyszín kígyóra hasonlított. Uszodák vizében fűröttek. Ön még ma sem tud fejest ugrani, ezért Ágles többször a vízbe vetette magát, hogy bebizonyítsa, az egész milyen egyszerű. Miért sorolja el ezt nekem, felség? vágott közbe Somogyi. Értse meg végre, hogy az ön hadjárata az enyémtől függ, s az enyém az önétől, dobantott a svéd király. Majd enyhébb hangon folytatta. Igyekszem gyorsan befejezni, hiszen a döntő csata előtt állunk. Lassan sötétedett. Bár hosszúak ezek a nyári nappalok. Önök eleinte sört majd kapcsolatuk egy éve után a borra tértek át. Összeszokott táncpartnereké váltak, élvezték az elismerő tekinteteket. A mozikban hetente három új filmet mutattak be, önök mindig egyet választottak ki ezek közül, egy alkalommal két hetet Bulgáriában töltöttek, a tengerparton, ekkor történt, hogy egyszer mélyen beúztak a vízbe. Ágnes megelőzte önt, hanyat fordult, barna ragyogó karját a napban megcsillantva intett, önnevetett, szájában sós íz. Később ágnes ismét terhes lett, kórházba ment és elvetette gyereküket. Akkor már más eszpresszókba jártak, más sörözőkbe, csak ágnes szobája maradt a régi. Még a filmek és a színházi előadások is változtak. Rövid nyár volt. Egy nap Ágnes nagy szemhéja alól önre nézett, és azt mondta, hogy az elkövetkező időkben sok munkája lesz. Ön azonnal megértette, már várta is ezt. Felállt, arcon csókolta, és csodálkozott saját nyugodtságán. Aztán hazajött, az utcán már égtek a lámpák, fücsörészet, vacsorája a hűtőszekrényben várta, rántott májat evett, utána almát, majd cigarettára gyújtott, később olvasott. Ennyi mondta rekedtel Somogyi. A teljesség kedvéért, folytatta király, hozzá kell tennünk, hogy Ágnes most a lengyel tengerparton nyaral, és újra sört iszik esténként. Karját megcsillantja a nap, ha úszás közben kiemeli a vízből. Villant felség, mondta Somogyi. Már nincs kedve olvasni. Fáradt vagyok, és nem sokára vacsorázni kell. Nagyon kérem, folytassuk! Volt valami különös a király hangjában, nem tudnék pihenni mai éjszaka, amikor a cár egyre közeledik, és reggelre talán meg is halok. Azt hiszem, megért. Folytatni akarom, mert be kell bizonyítanom, hogy ukrajnai menetelésem nem hatáskeltő harcmozdulat csupán, hanem a győzelmemhez vezető egyetlen lehetséges út. Hogy csak délre lehetett elindulni, most tél lesz majd, és eldől minden. Somogyi gyufáért nyúlt. Gyújtson rá, aztán folytassuk, mondta a király. Meggyújtották az olvasó lámpát. Men gyakorlatok a télben. Már tönkrement a lovasok csizmája, a gyalogosok bakancsa. Állatbőrökből férc lábbelit viselnek, és csak nem minden ágyút mocsaragba, folyókba sülyesztenek, mert elhullottak a lovak. Egy menetelés alkalmával 2000 ember hal meg. Csodálkoznak, mikor olvadni kezd a hó. Poltava vára hatalmas élelem raktár, és ez a tavasz ostromra alkalmas. A győznek való, bevárhatják az erőltetett menetben közeledő utánpótlást, a legfrissebb svéd emberanyagot. De az ellenség már nem a régi. A cár katonái tudják, mi kell a harchoz. A rohamok egyre több áldozattal járnak, aknákra, ellenaknákkal válaszolnak. Egy karabégolyó szétzúzza a király sarkcsontját, két kézzel fogja a lábát, és érdeklődéssel figyeli, hogy vagdosság seborvosai. A katonák összenéznek. A felderítők egyre aggasztóbb harcmozdulatokról hoznak híreket, a cár roppant sereggel közeledik. Az összecsapás színhelye poltava. Tehát holnap megütközünk. A király bólint és másik oldalára fordul. Megkísérli lábfejét mozdítani. Holnap nem lesz lelkesítő futás a gyalogosok élén. Talán majd lóháton. Másnap hajnalban, az első roham idején, a svéd királyt hordágyon viszik gyalogsága élén. Négy ágyújuk van, a föld dübörög, a lovasság csaple, mindenki arcán furcsa megkönnyebbülés. A svédek első roham a fogalom. Most is elsöpör minden ellenállást. A cár csákójába kújó fulódik, amikor reket hangon kiabálva rendezi a svadronok szétzilált sorait. Visszatér a múlt. A svédek rettegő menekülőket üldöznek, de délutára az ellenség ismét fenyegető tömbé áll össze. Éjszaka van, és még reszket a föld. tábornok eltéved. Viszont Mensikov, a cár kegyence nem, elvágja a svédeket táboruktól, szétver egy háromezres tartalék csapatot, skatonáinak katonáinak ordítása egészen a király hordágyáig hatol. A svédek hajnalra kettős vonalba rendeződnek a döntő összecsapásra. Hetvenkét ágyú ösztüzére négy jel válaszolnak. Reggel kilenckor fütyülve közeledik egy ágyú golyó. Aztán egy csattanás, a király hordája elé fogott két ló alaktalan tömegként dől el. A következő lövés a hordágyat zúzza szét, a király a földre borul. Körülötte a 24 darabontból 21 elesik, és a cár gyalogságának egyetlen hatalmas erejű rohama elsöpri az elszörnyet svédeket. Mindenki várta ezt most mégis meglepődnek. A király nem akar menekülni. Két darabont lóra ülteti, arcát fájdalom rángatja, cigarettára kéne gyújtani. 500 svéd lovas gyűlik köréje. Tisztek, darabontok, és tíz orosz ezreden berekszik magukat keresztül. Az ellenség ujjal mutogat, ott a király. Golyók zümmögik körül, lovát kilövik, egy vérző ezredes ajánlja fel a magáét. A királyból kis hörgések szakadnak ki, ez volt a döntő összecsapás, a vágta többször a ló sörényére buktatja arcát. Nem látszik rajta a levertség. A táborban hintót kerítenek, ekkor szólal meg először. Mi történt Piper gróffal? A távolban még ágyudörgés. Fogságba került az egész kancelláriával együtt felség. Hát, Rengskjöld tábornok? fogoly felség. A Württembergi fejedelem? Ő is fogoly felség. Akkor menjünk a törökökhöz. És a darabont, a bakon, a lovak közé vág. Valamit kiállt, arcán keserűség. A kocsi rántása hátra dönti a királyt. Szeme láztól csillog. És a hintó, körülötte lovasok, Délfelé robog. Lefelé a törökökhöz. Délnek. Majd átkelnek a burisztenészen. Körben a lovasok a hintóra bámulnak. Azt érzik, amit mindig, ha a királyra néztek rohamidején. Ha nincs vége, csak most következik a mindent eldöntő harcmozdulat. Hogy a dicsőség itt van. Az életem belül, a lovak vágtájában, a ruhájuk színében és minden mozdulatokban. Ezt érezték a lovasok, minden dicsőség ott volt velük, amikor a száguldó hintóra bámultak. Nem bízom a törökökben, mondta Somogyi. Ej, legyintett a király, ön magyar, önök és a törökök, ez már régi ügy. Nem csak katona, diplomata is vagyok, ha eddig nem vette volna észre, mintha részeg lett volna. Eddig sápad bőre pirosan tüzelt, szeme tágan csillogott, testét hátra döntötte a széken. Tartása most Somogyiéra hasonlított. Meleg van. Még mindig nagyon meleg. Hazak vizet felségi kérdezte Somogyi. Van szódám a hűtőszekrényben. Hogyan? A markolatra tette kezét. Folytassuk. De felség ebben az állapotban a svéd király intett, Somogyi elhallgatott. Jelenlegi helyzetünk határhelyzet. Eddigi tapasztalataim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy e pillanatban a közeljövő emberileg előre kiszámítható eseményeivel kell számot vetnünk. Nevezzük ezt talán a betájolás egy formájának, melyet ugrásszerű változások idején a hatékony cselekvés legfontosabb előkészítő mozzanatának tartok. A kockázat nagy. Következő lépésünk tehát a holnapi nap rövid áttekintése legyen. A rendelkezésemre álló néhány adat alapján a napszakok sorrendjét véve alapul. Hangja újra régi lett, fakó, csak nem hangsúlytalan, de minden mást elnémító. Ahogy mondtam, ezúttal is feljegyzéseimre fogok támaszkodni. Most különösen ügyelnünk kell, mert hadjárat közben a következő fordulat megérzése egyike a legfontosabb tényezőknek. Ismét elővette a papírt, és nehézkesen, sebesült bokája akadályozta mozdulatát, oldalra fordult, hogy jegyzeteit erősebben világítsa az olvasólámba fénye. Fütya részik, a reggel holnap is eléri önt, Nehéz fejjel ébred, és felkelés előtt fejét a szoba tárgyai után forgatva fütyörészik egy kicsit. Lassan öltözik, és kinézve ezen az ablakon megállapítja, hogy a hőség ötödik napjához érkezett. A közértbe indul reggeliért. Becsapja az ajtót. Két ugrással igyekszik az egyik lépcső fordulótól a másikhoz eljutni, és közben egyszer érinteni a korlátot. Ön második emeleten lakik, az tehát nyolc ugrás és négy érintés. Minden reggel így indul, ha sikerül, aznap a dolgok szerencsésen alakulnak majd, így képzeli. Ön kirakatot lát, villamos fehér inget, barnazakót, egy lány arcát. Egészen madárszerű, lány lehet, a nap melegíti a rövidújú ingből kinyúló karját, hideg a tej, a kiflimorzsák, élesek. Ellentétek alkotják a holnapi napot, később évára vár az utcán, ahogy jön, a szoknya előre lendülő combjára tapad, figyeli ezt a combot, a csupasz mellére gondol, szájon csókolja. Kávéra ülnek be egy eszpresszó teraszára, utána majd uszodába mennek. Ön már előre érzi a hidegvizet, délutánra a mozi együk van. Mindig a következő lépésre kell vigyázni, gondolja ön, míg a poharat nézegeti. Különös alakú pohár, vékony és hosszú, mint egy női sikoly. Mint egy női sikoly, mondja Évának, és a lány is elmondja mi jut eszébe, ha ránéz. Ön elmeséli neki, reggelente hogyan ugrál a lépcsőkön, erre Évának eszébe jut, amikor farkas szemet néztek a többi lányjal szünetekben, meg a lyukas órákon, amikor még gimnazista volt, és hogy hogyan állult el egyszer egyik osztálytársnője. Ezt már elmondta nekem vágott közben Somogyi. Holnap újra el fogja mondani. Hagyjuk abba felség, mondta Somogyi. Késő van és elég is volt. Még nincs vége. Fontos dolgokat akarok még mondani önnek. Aztán még a lovaglás következik, és a holnapi nap eleje. Most az úszodánál tartunk. Éva fejest ugrani tanítja önt. Aztán kifekszenek a napra. Ön végig simít a lány combján. Azt csinálunk, amit akarunk, gondolj ekkor. Csak tőlünk függ minden. A filmen egy férfi érkezik a városba, Rég járt emberek között, nagy csizmájában lassan rója az utcákat. Egy estére nyit be, a hosszú, piros ruhás nő meglepetten kapja fel a fejét, elfordulna, de a magas, erős férfi hozzálép. Aztán újra a ködös utcánál cigarettát sodor. Aztán egy hajó közeledik a tengeren. Erről önnek eszébe jut, hogy majd elutazik valahová a tengerpartra, a napfényre gondol, majd arra, hogy odakin az utcán milyen kegyetlen a délutáni hőség. Később sörözni mennek. Az előző nap olvasott könyvről beszél Évának, fantáziája furcsa játékáról, amikor a sötétben meredve feküdt az ágyon, a lovaglásról Törökország felé, a robogó hintóról. Már Éva sem számít, ön csak beszél majd holnap a sörözőben. Aztán elhallgat, fizetnek, és ön hazajön, sokát vacsorázik, előveszi a könyvet, holnap így kezdődik majd beszélgetésünk. Induljunk most a törökökhöz, mondta Somogyi. Gondoljuk át, felelt a svéd király. Addig fejezzük be. – Fejezzük be mára! – és Somogyi egyedül maradt. Lekapcsolta az olvasólábbát, a konyhába indult, hogy hideg szódát vegyen elő a hűtőszekrényből. A csukott hintó körül vágtattak zsendülő fűvel benőtt dombok között. Köztük és az üldözők között a távolságtám még egy napi árásnál is kevesebb volt. A lemaradókra fogság várt, esetleg kínhalál. A folyón gyorsan kell átkelnünk, különben beérnek, a túlsó partra már nem követnek, az török terület, gondolta Somogyi. Barna gyors lovon ült, kardja néha a kengyelhez vágódott és megcsendült. Ha a nap felszállította a földet, köhögött a portól. Hajnalban legjobb a lovaglás. Éjszakánként pihentették az állatokat, maguk is szúnyókáltak egy keveset, még sötétben ébredtek a tisztek vezén szavára, igazítottak a nyergen, lóhátra lendítették sajgó testüket, és kezdetét vette a hajnali vágta. A harmatos földet nyomokdulták fel, amerre a menekülős védek elhaladtak. A mozgás tőlük a hajnal hidegét, átkiabáltak egymásnak. A nap egyre pusztítóbb fényjel borította be a lovasokat, a barnaló ficánkolt, idegesen fújt, de egyenletes ügetése megnyugtatta Somogyit. Egyek közt is vágtattak. Egyikük egy hatalmas szőke darabont rikkantott egyet. A hang zúgva érkezett vissza a szurdok falairól. Erre talán énekelni kezdtek, legalábbis Somogyi valami dallal aludt el. Reggel álmosan hunyorogva nézegette a bútorokat. A zöld húzatú fotelt, a széket és fütyörészett. Több dallammal is kísérletezett, melyik illene leginkább a tegnapi estéhez.